74. Məzmur Asəfin Maskili Ey Allah, Niyə bizi əbədliyi tərk eləmsən? Otlağının sürüsünə Niyə qəzəbin alovlanıb? Yadasam, Keçmişdə satın aldığın icmanı, Özünə xalq etmək üçün Azad etdiyin tayfanı, Həm də məskənin olan Siyon dağını, Əbədi viranələrə doğru ged. Müqəddəs yerdə hər şeyi düşmən dağıdıb. Səcdəgahının ortasında düşmənlər nərə çəkdilər. Bu yerə zəfər bayraqların keçirdilər. Sıx meşəni budamaq üçün balta qaldıran adamlara bənziyirlər. Müqəddəs yerin bütün oyma işlərini Baltalar və çəkiclərlə qırıb töktülər Sənin müqəddəs məkanına od vurdular Adının sakin olduğu yeri uçurub murdarradılar Bu xalqı biz bir gəzməliyik Deyə düşünərək, ölkədəki bütün səcdəgahları yandırdılar Heç bir rəmzimiz görünmür Daha Peyğəmbərimiz yoxdur Kimsə bilmir, biz nə vaxta dək belə qalacaq? Ey Allah, nə vaxta dək düşmən səni söyəcək? Yağı mi sənə küfr edəcək? Axı, ne üçün əlini geri çəkirsən? Çıxart qoynundan sağ əlini, onları məhv et. Ey Allah, əzəldən padişahımsan, Yer üzünə qurtuluşlar verirsən Sən dənizi öz qüdrətinlə böldün Dəniz əcdahalarının başlarını əzdin Sən Livyatanın başlarını əzdin Onu çöl heyvanlarına yem etdin Sən bulaqlar açıb sellər axıddın Həmişə çayları isə quruttun Gündüz də sənindir Gecə də sədin Ayı və günəşi Sən yaratmışsan Sən quru yerin Bütün sərhətlərini qoydu Həm yayı Həm qışı yaraddın Yarəm Unutma Düşmən səni söhür Sənin adına Axmaq bir xalq küfr edir Öz qumurunun canını Yırtıcılara vermə Məzlumlarının Həyatını əsla unutma Özüm bizimlə bağladığım əhdə bax Zorakılıq yuvaları Ölkənin hər zülmət yerinə dolub Qoyma, əzaf keç yenə də rüsfay olsun Qoy sənin adına Məzlumlar və fəqirlər həm doğsun Qal, ey Allah Mübarizəni apar Unutma ki Axmaqlar həmişə səni söyür. Düşmənlərinin səsini, Əleyhdarlarının daim yüksələn vəlvələsini unutma.